بسم الله الرحمن الرحيم باب اشتقبال الناس الامام اذا خطبا واسطغل ابن عمار واناس الامام ده امام سوزایف دیو ده موقفلی که دی مقایم که سکم حاجی دی مانوږي فدا نو خدا او موږ ذکر کولو با وتاجين عند الحبنا <سؤال> حاج اقوم وضی فداه وهه تن او عملا یادخو ذکر دې چې مان تبراسته شکرې چې امام په وای او په دې ترې ته هم پېښلو دې مې امره صدري چې دې نسبهजिकल او دا وسې دې خو دې له زي الله تعالی نه راځي چې دې خير استقبال نشتي هو یارس نه حوله ما به راوی په خدای په هشام بن اسماعیل بن ولید ان المغرب مخزومیہ دا خدای په تناکته او خطیب پدښور تیم مقرکړیو او موځبرا کاو پدې باندې چې ته خطیب وګوره او تناکته اصل ویلا چا ځاګین سعید ابن مصیب پکوړو والو دل منکلو زلم وسپل استغفار کې ته او دا ختې په کلام باندې تدبروم ټکی نه اته او حول ختیچه ده د زون کې فیروی په شپه باندې کوم خبره ودی همدا غوږې ده شه خطیب کله خود به ناغه مستدیر الی القبلة مستقبل لجماعتنا ده دې په نړۍ په نه چې جماعت ته مستقبلان دی په چې دې خپلتا مقدوله نو قونتو پر د شابه او کې د شي کوله چې کوم مخه تک یې ناشته وي تبديل تشه کوله نو خو حرج ما د منځ پټي دین خدای مواله مشر جواب او کې رسولو سي خو دې غوېر د شي ما نه هي چې دي ما په تربت صلات عید الغادي مستقبل استیفا ته متارجنې صفان کې نه څه څه مسره کړه چې صفان کې نه پربداعت کی او خبره چې صفان کې نه پربداعت نه دي پسب ناشه محمد الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه ته بیان وهن صفوف حديث كراديه لاناسه الناس فيه استقامه هذا رزيق يمين او شماله اتفاقات نيه معلوم شده چې قوم به هم يمين او شمال الاتفاق تک او خطيب مهم يمين شمال الاتفاق تک وركي متوجه با وي یا قاریشتہ چې تاندې د پاره د کوم واجبنجه قوم له تاندې تربل تر تمه کړی یو چې تاسو مسئول او جمهوریت استقبال من سونه د خطبا پاتې شړی ماښکنی استقبال و یو دې کوم کرایته نه خو یو چا ته څخه په بوی علاکه مخکب دی تا ګذوله دې قوم ته شاکړا خدای رحمت اللهم صلوه و سلام هاي استفاقې مخکب دی تا ګذوله او ساده لانی باندې په مقام کې چې د مستغفرینونو ساکیتان پناست مو ثانوي فروسبدي باب هم راکړه دې ایمان چې کله خطبه وای بابین سات یم الجمعه او امام یخطبو او اذا قا ی صاحب ان صدق لغا د دیو جنا امام چې قدم یې ورته خود قوم به سلام نه کوي چې سلام کوي نقوم خبره کوي انسان فوکي توجو فوکي امام شفیع احمد تنیس غاشری وقو امام یې ورته خود رفقوم سلام وویل تبعرانی کوي او رحم دې دې مات نه بی اپی کمشتا روید زعید دی. سانت کی عیسی ابن عبداللہ نے زعید روید دی. ابن احمان بی ابن ابی شیفر کی روید شعبین نقل دی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بردینی اینی پی کنام کرے چیز آخر اویت مرسل یا قابدی شیلہ ندینی. کامزینی کچھ موسناد راگر دے گا پسنب دیبنی لہی آ دے گا پسنب دیبنی لہی آ دے گا محروف زوی کرے گا فر باب من قال <سؤال> يقول بدي بالثناء اما بعد روحي كنته اني باجي اني وي صلى رحمه الله محمود قد حدثنا ابو سعد قال عرضنا اسامه نور قال اخبرني فاطمه بنت المنذره ان اسماء بنت ابي بكر قالت فقد قالت دخلت على عائشه والنبي صلى الله قال فطل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنقل جلاني في وي فقط هذا هو بالاضافه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قالنا فاميد الله بما وهل ثم قال ما قال قالوا لغتن ولا كانت تني ولا كانت دي دي تغوري و من قال ما من رجل ان لم اكن اريد الا وقال قد في مكاني هذا فجناته وانه قد روى لي ان كنت تعلمون بالامور مثله قريبا من بيت المكيده جاني ويوعدون في يقال له ما علمك بهذا الرجل فامل مؤمن وقالوا ممكن شك الشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجانب بين ادو فامننا وجبنا وصدقنا ويقال لهم سلام فقلنا نعم ان كنتنا نؤمن به هو من المنافق ايضا فقل شك الشام فيقول ما علمك بهذا الرجل فيقول لا ادري سنقول نقول شيء فلقد قال لي فاطمه الراوي تو غير ان ذا كانت ما يغلد عليه ولقى حدث محمد بن مملكه العبد ابو عثمان الجرير نهاد من قالت ما قلتني يقول حدثنا عمرو بن ترلي بننا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبي ماينا مشي فقطم هي ترك يبقى يبقى ها ها عدو فعبد الله ثم اصن عليه ثم قال ما باق ولا ترجمه الباب قد يكره ما جاء من ويدير حشاشه عن التغني <تصالح> تزيب باو <تصالح> دي تماما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قال <تصالح> حدث ما يحدث لو كان حدث الله <تصالح> صلى الله عليه وسلم كان لي شيء من كلامي وروت اني قد رد الله تعالى وصات المرسلات من خجريت من جبل الذي وصلى عليهم بطاطنا بطاطنا ففطم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثلاث فرما كانت الليل رادعه عاجل المجدنا لي اتقى الصلاه صلى الله عليه وسلم فقلت جوابنا نادى بشهاده ثم قال اما بين ولم يرضى لي مكانك ترجمه الباب هذه كده اما بعد تاغا یونس دا بروس مده خیرت دي د دې تاغوري خاص رحمتي اچي کړی دی او یا لكني خشیتون تو فالیک فتاجي دانا تابو یونس او بيق له حسنه بولماني قال الله سبحانه و تعالی قال ابن اوروتو او نبي حمید بن سعيد انه وحفل الرسول صلى الله عليه قام عشيه الله صلى الله عليه وسلم الشهاده واسناء على الله ثم قال ما بعده ترجمه الباقدي کې توابي برسولين ان شاء الله قال النبي صلى اما بعد کو ترجمة الباري ناقال ن ان بلهنا قال بي بر غ معلق دا دی تادي قاله قال پ فذ بعض اما بعض مه عني بعض غ دا دی اوني فَصَابُوا إِلَيْهِمْ كَلِمًا مَّا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَنَا فَرِيقٌ لَّنَا وَيَدْرُونَ فَمَن وَلِيَ شَأْنُ أُمَّتِي مُحَمَّدٍ فَانْتَظِرُوا فِي أَحَدٍ أَوْ يَنظُرْ فِي أَحَدٍ فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ قِلِيمًا وَتَجَاوُزًا فِي أَذَا رَسُولِ اللَّهِ رسول صلى الله عليه وسلم دې بیدی از تارن انتقال چا مواعظ تکی ام آباد بوئی تن بیہنگ پہ انتقال بانی ام آبادو اول قائد سوک دے دے تاقیق نمک کی دی کرے دے چا اول قائد دے داوود ایسلام دے, دے. او کنا اول قائد دی کاربن لوی دے کار سوک شوی تو میں دا تکیق کرے دے تو کئی افوک علی اسلام دی د اکرما مابا د دې مبا سا بیا غنښ دی همو کل چې راهې نشته په دې نور کې چې پکم دې کې موتاجل خصو ترجمه الب ماسما هند قرات کې تاسو تن دېرو په چې پک دې کې مفاد راته تعليقات کې ما تاسو یی دی چې د دې ماخوذونه به د یونس په یزیدې الهي متابېچې ده مسلمان خبر کړی دی تاسو ما ویلې چې دا به سره په پنجاب او یونس یونس چې ماتابېره او قید هنت شهاب سائيتي د نشاب نو عقیلا حدیثه فرزنی یوسه خلقلدی تاب هو ابو معاويه او ابو سامان ان شام اميره تاب هو د ابو معاويه د متاععی مت تا اونې دی ندا مسلم نقرده کمو مغاجیو کی. و مطابعات دا بو ساما و دا حماد و نساما بخاری که او متعبیات زبیری محمد ولید تبرانی محسولان جی کر پڑھائی موتعبیات ام دکر شوکر شوکر ترجمت الباب سچی فکم زین کی ربطو اوہم دکر شوکر باہم دکر شوکر باب القرآن قطبتین ایو ملتیم وچی ربی قرآتنا محسولانا قلعاتنا بیخلون المفضل قرآتنا وعبداللہ اینا فینا نزللللہ قلعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسور قطبتین ایو قضو قرود بین الخرغتین نکل شو دی حدیث کی دوا دیرہا بین الخرغتین ایدہ سنت دے قدا واجب دے قدا دوب دے سخباری ممنشوئے دے اپنا کل دے پیغامر اسلام دے خودبتان راجی و مرغتان راجی و راجی و راجی و راجی. تولا ما یخیمانی. آم فقاها وچه ده سوند دیده پی آمبر پاون بای سامید دیده. کوئی چره پی ایوه خودبا منی که فاکلی شلانو خودبا شلانو خودبا کو دا فصل پو عود ما یعنی شي جلوس باندې را نی شي باندې هر څپواراړي سکوت کی یا چا خبري کی نوې دای کی پاک امام شاپو سوي دا پنځه مينه دا جيروس واجب دي به بهن الخطبتين دا جيروس سره مقدار دي اپی دین څوک وي زمنا چې سورته اخلاص وګړي چيري شرف روان څوک وي نفسه اورس پیغمبرنا صلی اللہ علیہ وسلم دا غنا قللو زمنګ هم په دې باندې عمل دي هو وسلم پیدا کرنے میں مجھے مجھے کا پتہ ملا ایک تو نا با منج یہ دونوں اول اول اول اول اور مصور مہدی جو مٹی رضی ہو جی بدرتن سمکل جی ہو جی بکا سم سم قسم سم دجائے سم مزید تھا فائدہ خرج امام تو سم سم میں متفق مسلہ مشترنے کیا بعد کی مزاج کی ہو حتى جما تصیید السلام جواب بلکہ دازان کا جواب کہ ابا د مخزه ظاهره جمهور پوجو کوي چې راځي سماوي وره حتکه امر بالمعروف نهي من قرب امه طيب ها اشاره یوسف د ملک نه من کولي شيانو یو وویلای چې شي دا څه دی لکه داخل صلات کې د کھوڑ دارے پیشاریا مانی کھولیش. امام شایفی سے دادا منصوب گرچر آپ پر امین دا استماع من دو بدا واجب ندا. اور یا محور پر امین دا واجب ندا. خوضان یوکر ندا دادا میں خیرا فالتا دیمام سکوت دیدی موطرح جموکی دا حدیث حکم دے ماہ کی زکر شو دے مہا جد دہا جدین دے جس پنہارت ہوئی پلتا دا کنہ دا دو وقت تاغنو جمی پراد پر کم تیم مانی تاک پکا دے دا حد شو دے ابود پر ایک سو پچاس افرمان جو بود حدیث حکر اول مرتقه د اجتماع دقل یا چه امامتا بوری و خبرتی متواجید لگو لعب چه محشول کامل بار د که سواب ده مغی چه ناش ده لگو هم که قفده سدی که ده اجتماع پتا قوت کیجی سواب ده, ده هم کی. دغه تاسو د ان ساعت اهتمام په ګوڼه کاراره نه ځان ساتل حتا چې د دې استعمال رد سلام باندې کوي یا به آتی سره ور کوي مثلا ما څه پورا شوی ده دراسه دکې نزر قطب دکې دنينا محمدان تا واد بعد جي مي او فت سي دا دي عيدين خدمت قول لالك بني کا خدمتهم را شيتا او صار مونږ صاحب تقيم نا او شي يو د تني ياد عين خدمت ياد شي يا رامون دي ته ب او مونږ کودي دین سات ان ساج د دې مامو وحید علي وبلي باندې د مامندو کورو جوړسته کې راووت پخاله روان شوم دې غريش مراتب دي های کړه ته خدای احمد زاد خدای څخه دې شو دې مور دغه مطلب دې ملائکه ذکر محکه شوی د جزا کم ملائکه دی د قربانی حضرت د بجا یو د تیا شوی ذکر شوی پوهه بابنزار علی ما رجل یجو و یقطب امر و یقلی رکعتن قال جاء رجل والنبی صلی الله علیه و سلم یقطب النار مجمد ما یقطب صلاۃ رکعتن قال العدس سمیا جابرآن قال دخل و جم sympath участان لجم ثم واعتد ter كان النابیو صلو اللہ علی و سلیے صلو اللہ علیہ وسلم قلب اولrier سلی رکاتین ما سے بعد ذنا shuttle دیصل والاpancerہ سل boys ہیں میں آ Strange Blocks رسول اللہ سعان دیستی تجار طرف خود دی بل باب مذکر باو ما جاوال امامی احضر صلی اللہ کا تین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 قام عربي فقال يا رسول الله لك ما تجاني انفض الله لنا برضاي يما نرى في السماء فذاتن فوالذي نفسي بيدي ما وزعت تراب صار الصحابهم قال جبال ثم لم ينتظر عن من بريد اضرائت المطري هذا علانيه في مقدمه يومئذ ذلك من الغد ومن بعد الغد والذي يليه تلك الجمعه الأخرى فقال ذلك العربي وقال غيره قال يا رسول الله تحدثنا بنا وكان قال ما الله لنا برضاي فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشرب يدي لنا يهدي من وقر في المدينه من قال جود وسال وادي قناه المشار ولم يجد احد من ناحيه لله تحدث بالجود قناه كارثه وين ولد شحال وشي ذنكه هذاك كارثه وين نور الحديث معنا ماpaste گئی اذا تحدث بالجود جود عبارت داره کااتینو مس را ده په ته خ ک په دوو باغون ک دا مس را ده کېجان خبرې قاابې تووجدي اول خو دا سړی سووکو راغې اکثروي د سی کحت ب دیو کېمر عغت قاني. لطفان ابن سعيد ابن خيره منصور دي مسلمم دشي دکثريږي زه مسره ده چې دار کاتین په تخوین د خطبه کې شاعي احادیث حاوی کوي حدیثه دلیل دي حدیث په دې معنی دار کاتین مراکعتان مدنی کی ہیں اگر تیمم کو جوڑنے دے ہمم فرض مالک ابو حنیفہ لے سفیان ثوری یا مرسرہ صحابہ تابعین خپل جبکی نیں رکعتان منکی تے کذ بیت او متو یکی نی انسان بوځي جمهور صحابهم دعا امنه او طائر راکبین دعا امنه کما تک وجه بدیه تلکای ته نو خیل دي تا او لپاره هم دعا بخیر ده اجازه دي بعد ده محسن دوګر ذکر کرو کما په دې را او ول او امام ته حیا حدیثا او تو وا تر دا یې کړی دا چې پدی مخه کې استعماله باب حمايت القذبه تي او باب انصاتی او منځونه والی امام يخطبو چې مونږ کوي دی کېرانه امار بی المحلوخ نحن منکر نشکولی سمرا حمام صلی اللہ امار روید رسول اللہ علیہ السلام فرمیدی چیمام کرمیم بر طوقت و خلا صلات و علا کلام حتی افراو زا جا احبكم والامام علي من بر صلاه و سلام عليه در اوسه باندې ویل شو صلى الله عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ته درخواس وکړه بر زرا يوغل قحوت المطر عبادان کیه دېم زل قاصت مطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمہ ویرہا کسان و نفر حرکت کا و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تکین ای فضا کسان اکی عبداللہ ابن مسعود و محمد پر جمان اکینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سور الله امام خروج دې دا سرات او قرام خطکۍ وی ولا با منی کوه اني سرات اندر خطبه ابن عربي وی صلاة اللہ خطبہ حرام دے درید العید کی شفیدی دید اول اذا اقفر یا القرآن نفستا مولا ہو دیم دلیل اذا قلتر صد فقد لغوطا و غطر دا انسا تینانکی در ایم خطبہ حکم دل صلاة کی دا احین دل صلاة کی اتباع لاجمہ دا خدبه امام د قوند پر خدبه ده پاتیش دا واکه چې مخې ترا غلا واقع حالین لا عموما لها یو نقطه پکې ده چې دا اصله فقیر غریب سرهو دا یت کپل هم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاتې قال کې ورته مو او دغه کمزوري حال خلکو دی ما صد رسول الله السلام دغه خلکو د همدلګي کی اورې په دې تعلیل باندې درشکړ دی د رسول الله السلام خلینو کله ویل په دلت خونیدی ویدی خدا الفاشر چیزا جاہ لکم وال <سؤال> امام یخطبو ازا جاہ لکم یا الیمان <سؤال> والمام یخطبو فلیر کر رکاتینا دا هغه کارې چې ولې مان دا او بوو سين په تبو چې شوی دا لري نه دا ما دني چې دا د دې نه نو پدې وحی پټا د خدای را لید دا لري خدني کې دانش راې دې رسول الله اسلام په خدينه انسانکو کو خدې نه وې حتا چې دا خلید ماذنه فاریش خدا لري کوتين دغه تعالی کې د پخماني د كلام دی ابه ابن محمد په دې کوئی وهم کړی هوبل تر ته تعمیر د خدای ناروې تقر کړی دی انتظارې کړی وسو کو یې جا محمد صلی الله علیه و سلم دلیل دی بیا امر اخیل چې دا وی توادی وی لوي ته شوی وی تټوی شوی ابن ابي شيبه پر اوت کې دا شراجی وامسك عن الخطبه دي شيکه موس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فضین غلی حتا فرغ من رکعتین سنی کو برادر نه صحیح ده واپس صلات قبل الخطبه تدا مون قادر خطبه شي یو به تراني تو کي شي کوله تشنيته لارت شي کوله څنګه برکات بنا بره تر دي داسې مستر ته یاد دې راغلي فقدا نه دې دې نه علاوه نو ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان نے پتہ خی تندوی اور کلمہ خطی کا سردح حدیث فرکاتین تندوی ونه کېت فرکاتین وکه بځل کې او چر تدا نه نشیل اوت نو بابنها مكزد ظاہر دے بابا كارث خぎتاز ام هنگتیے باب ق propri Deep? انو باب رفع لیرین mir قال عسیم نبی اسلام اختبه ای� pendام ریون و فکالة يا رسول اللہ دا کسان رفع لیرین اب را برا رفع لیرین کل احقل مرتبه اما دعا کل درحبت وی، کل درحبت وی، کل درحبت وی، کل درحبت وی، کل دعا خوفی وی، دعا پا یوگوطا چراغل زادا دغا دعا درحبت پا یوگوطا، پا تشعود کی اکتر دائید. خاسوی چیرې چې دا را پد پوښکو د خلکو د کارولو او سم په خدمت خلکو وعدین کړي غوړي د و باندې کوي دا څنګهونه منوي په خدمت هم مارچندر به روېبا هماره تیمروېبا دې شریمې مروان دې په منبر د پاسې روان سنو کې پوري هماره قبح الله واته نه یذینی دا ځوان الله سن دی لقد رأت رسول الله اسلام ما يزيد عليها على ان يقول بي بهذا وشار جسم المصبع مسلم دا حدیث اخر ته دي شریم شریفہ مفصلې په خپل زبان لري خو په دې باندې موږ جمعې ولې مامو یختو د کله صاحب انت وخت لگا وکړه سلمان نبی سره دغه کلمن امامو و به قاله کته یو یوه کین کاله سره له نو په دې شهر کړه په دې شریف محمد رسول الله او او پروردگار الله تعالی صلی الله خبر هم دا شانت ده لکدی مسلمان چ دي او موږ هم د خیر سبات بار بار تاسو ته وی دي او تاسو هم بار بار وی دي اره سنمان علي صلی الله اسلام عطا سوا او ذي حدیث 873 نمبر څخه خیر اسوي مثلا دا راځي چې په خیندو خطبه کې عمل بالمعروف او منع کردن شکور ذکر نشکواله نور رکاتین څنګه هم وای او صاحب لتی دیو متو ساعت خوشتي ساعت خو یخاص زمانه ثوي او یو ترتا ساتنا مشيو ور دي چيده شي انت دا هم ساتي او يو دې مانكره کرے ونشت نش نہږي څوم ساتوي چې دا هیڅ مې په اړه نه او سات وقت حاضرته هم وي حاضر چې کوم دا ته هم ساتي دنهومن هم فاعت نبی د شا کې ډیر اختلاف دی چا خوي دی چې دا صاحبه مخیه ده پد لکديره ترقدره میه قدمه اوندا څنګه نقر کړی ده چې پد پد صادق دی چې او حکمت هم د دې په ښکپا کې ده چې محمد تکی اولي او لاه هم ضرور کیرانی شي خار قافی نشي قول ندې چې دا سات سيار دے شريعه امام غزالي دلته خبر پیدا کړل دا فجر دې ته نه شي کړو دې ته نه خاص افاتوي باځوی چې مواذین کراځان کوي صارمان اقوخ دی سو کوي د طلوع فاجنه طلوع شانس وړي بیا ساکيز مې نه رسېګ نقل کړی هانه به را سو کوي احتماش کې عفرت ترغوب وړي سہیدین منصور 11 جنه خپل دی او حررت تیپس اندرسو لیدی. اخوال دین کلی جانا. دعایم او قول دیجئے امام کلپ منبر ما نکینی. دعایم او قول دیجئے امام نمبر ننازلشی تر اقامت پولی. دا ګام یو اعتراض دې چې دا سات باقي دې پوسټه پښېو شي شاداوې دې چې دا خدا قول مرذود دې مرجوح دې او ورنچا ته پوسکو شدا سات را پښې دې هغه دروغ و چې ټوخه پښې دا باقي دې هرې یو احادیث اندقشان تینیو، اوی چباکی دیگر ماجیگرد نے روس تحصار دیش کریشنی، ماجیگرد نے روس تحصار صحابی، سپی تشریر اوکلی پو کی روانو، حلالی مکس پیوی پاک جی موسیو، خالکړه ته یو پکې را دي هغه ساعت چې دقیق سوال کړو خدای والله علم و علم و تمه وایم دې طرف ونه رسو کو کنه اختلافي مسله امتحان کې را دي دې نه دیم ترقي ناراضي کې پاتې هم نه دي دا ول <سؤال> ترڅ دې پېژواني کې چې هم نه دیم دیم